bali ladhina kafaroo fi 'izzatin wa lakini makafiri wanaukaidi tu na upotofu kam ahlakna min qablihim min qarnin ni wangapi kabla ya wao watu wa karne kadhaa fanada wa la manas wakapiga mldengaan wakalinganiana tunaangamia tunapotea tunahiliki tunakufa kulalamika wala tahina Na hali ya kuwa wakati huo sio tena wakati wa kutafuta makimbilio wakati wa kujikomboa wamewaacha mpaka mwashawapita ndio wanakuja wanakuja kulalamika wakati sio waajibu wanaona ajabu anjaa ahumunthirum minhum kuwadia wao mkofishaji akitokana na wao mtume Muhammad SAW وقال الكافرون ديポले posema makafiri hadha sahirun kazzab eti huyu Muhammad ni mchawe muongo aj'ala al alihata ilahan wahida ivo anakuja tukutufanyia sisi miungu yote yetu yote hainamana iwe ni mungu mmoja tu anayestaki kuabudiwa inha zal ujab Hili ni njambul la ajabu Mungu anasema wanatalaqa almala minhum walitoka kikundi katika hawa makafiri wakambizana animshu asbiru nini na mno yao ndendene zenu na mbaki ala alhati wenu in hadha la shay'un hakika haqiqatan walahi la kufanya mungu mmoja ile ni jambo halikubaliki ma samina ha... bi fi millati alakhirah Hatujapata kusikia sisi hibari hii katika mila zilizopita In hadha illa ikhtilaq Halikuwa ahli ni uzishi ile anokuja nalo Muhammad ile ni uzoshi tu Aunzila alai dhikiru min bainina hivi kweli wadhi wahai kutoka mbinguni na sisi tupo bal hum fi min dhikri Mwenyezi nasema anasema wao wako ndaniya shaka, wako ndaniya ya mashaka na ma miongozo yangu balamma yadhuku adhabi. Lakini si hivyo tu, ha, ni kwamba hawajaionda adhabu yangu. Ni kwamba hawajaionda adhabu yangu tu basi. Ama ndao khazainu rahmati rabbika alaziz alwahhab. Ama wanayo wanazo wao funguo za rehema za Mola wako. Mwenyezi za kushinda na mtowaji hata iwe wao ndio wapange wa kumpa utume na wa kumnyang'anya na kumnyima mulku samawati wal ardh aw anazo wao funguza ufano wa mbinguni na ardhi wa ma na huma na vile vile kati yake falyartaku fil asbab ikiwa atakuzuia utume usije kwa Muhammad basi nawapande mbinguni na atafuta ngazi wa pande mbinguni junduma hunalika mahazum Hawa ni majeshi wa upotofu, hawa na lolothwa linalo. Espokuwa hawa ni watu wa kushindwa katika watu wenye kujikushanya kwa upotofu. Nitakutajia tajia baadhi ya hawa wabotofu. Mwenyezi Mungu mtume wake wa salaama baadhi ya hao wabotofu. Kadzabatu kamlahu nuhi. Walikadzibisha kabla ya hawa jamaa zako watu wa maka. watu wa nuhi. walimkadzibisha mtume Noe wa'adun kabila 'adilin kalanka mtume yahude wa firawna, watu wa taw fir'awna wal mukaththibishamtum Musa dhul au ta fir'awna likuna nabi, nabi, na nabigi vya kwaadhib watu wa thamuda na watu wa watu wa watu mtume sale wa kaumu lut wa watu wa luti, wa ashabul na watu wa kichakani, watu wa mtume shuaib yote makundi hayo Ulaika lahazaba makundi hayo yote yalikadhibisha mitume ya Mwenyezi Mungu in kullun ila kadhaba rrusula hakuna mmoja katika makundi hayo ila walikadhibisha mitume ya Mwenyezi Mungu fahqa iqabe ikathibiti kwa wa adhabu wama yandhuru haulai illa sayhatan wahida na hawa na cho kingojea na hawatoa maka isipokuwa ukelele mmoja tu wa'adhabu ya jibril ma laha minfawak. ambao kelele huo hauna wako kinga kalu na wanasema kwa hujinyka wao rabbana amur fajil lana qitna qabla yawm kwa kibro lechonacho anomba mwezi ngu haraka hiyo adhabu yetu kabla ya siku ya hisabu mwezi ngu anomba wake isbir alama yakulu Waumilea Muhammad yeye juri hizo anazozisema Waumilea wadhkur Abduna Daud Namkumbuke mja wetu Daud aliyobusubiria Daud dzal ayd ali yakwa na nguvu inahu a wa adhukur, abdana, Dawud. Dawud, Dawud, hali, kwa, innahu, awab, hakika yake ni rumilefu mwenye kurejea kwa Mwenyezi M ina wa hakika Dauda alikuwa ni rumilefu mwenye kurejea kwa Mwenyezi M inna saharnal jibala mahu na tulieleza leleleje majbali pamoja naye bila bil ashi wal yakimtakasha mwenyezi Mungu majbali hayo jioni na asubuhi Wataira mahshura na ndege walikuwa wamekosanywa kullu lahu awab hawa walikuwa kwa yenyewe wenye kurejea kwa Mwenyezi Washadadna mulkahu tulipotea nguvu falme wake Daudi pata inahu na tukampa hikma wa fasal na babanuzi wa maelezo hotuba zake zikozika basi kabeza kichwa chipo kama kinaga naga wa hal ataka na baul khasmi hebu nipe habari imewaa imewaa ime kufikia habari ya wagomvi wawili imewaa kufikia habari ya wagomvi wawili idh tasawwaru al wakati walipotundikia kwenye mihrabu yake daud Daudi yuko katika yake ambayo huwezi kufikia huko ile kupitia mlangoni. Lakini akaja kushtuka yuko pamoja na hao watu wawili wa ngomvi. Iz dakhalu eh, katika chumba cha Daud, fafazaha akashtuka منهم. Fafazaha منهم akashtuka nao. wakamwambia la takhaf hasman. Usishtuke, usijogope, sisi ni watu wa wenye kesi bagha ba'duna 'ala ba'd. Kuna ugomvi mmoja tu katika sisi amemdzulumu mwenzake. Faqqu bainana bil haqq. Tunachokuomba utoe hukumu yako baina yetu ya uadilifu wala tushtit walau utependelee. Wa'dina ila sawa siraat. Na tuongoze kwenye usawa njia. Inna hadha akhi. Maelezo ya kesi. Huyu ndugu yangu lawo tisum wa tisuna naja anao 99 na, kondoo walia na hajatu wahida namna kondoo moja tu wa qala lak filiha lakini nabi anipemeni nikulele wa azani filqital lakini shinda kwa hoja qala akasema nabi daud kwa jibu wa watu wale hao wa gombi la kad lakarida bisuali na ajatika ilani haje Hakika huyu amekudhulumu kwa kukutaka umpe kondo wako achanganyane na kondo wake amekudhulumu wa inna kathiran min lakini watu wengi wanaoshirikiana na wazao ndio mambo yao hayo layabghi ba'dhum ala ba'dhi huwa dhamia ba'dhi yao kwa ba'dhi Ila alladhina amanu wa 'amilu salihah isfakwa allaw mu'minu munyzingu na wakafanya mema wa qalilum Na nahawa ni wachache wa dhanna daawud annama fatanna daawud kwa kiasi hii alivyoseleza na kuiamua aliyatanisha kwamba sisi tumempa mtihani fastaghafara rabbahu akamtaka msamaha mlawake wa kharra raki'an wa ana ata'burumukakum suyyu munyzingu na kurejea kwa munyzingu wake Farna lao tukamsamehe dhalika hayo makosa yake Waina lao ndana la Zulfa. na hakika daudi ambaye ana anatangulizi njema ma mare, na soma na marejeo mazuri inasemekana kwamba nabedaoni aliandaa jeshi kwenda vitani na akawa katika jeshi waziri wazuri wake mkuu waziri wake mkuu kati na alikuwa na mke mmoja. Kwa hivyo aliporudi, alipokuta vitani bwana yule akafa vitani. Na Nabii Daud uh, akamwoa ile mke wake. Ilikuwa yeye ni mtume ilikuwa asifanye kitendo hicho kwa sababu kinaonyesha kama kwamba alimpeleka makusudi aolewe ili apate kupata kumchukua mkewe. Lakini haya ni mambo ambayo ni katika ile mitindo ya hasanati la abrar sayiatul makosa ya watu wema mazuri ya watu wa kawaida ni makosa kwa watu tukufu kwa hiyo yeye alionifanya sikosa lakini kwa daraja yake na heshima yake na cheo chake kwa nacho kama la yake inakuwa kama kwake ya daud inna ja'naka khalifa Daudi sisi tumekufanya wewe ni kiongozi filao katika dunia. Fahkum baina an Ongoza kati ya watu bil kwa wadilifu. Wala tatbi' al wala sufi'at mapenzi yako. Fa yudhillaka an ni sababu ya kukupotosha kukueposhana na Mwenyezi. Innal ladhina yudhilluna an sabilillah. Hakika wale wanaopotea wakeepukana na toa Mwenyezi. Lahumu athabu nshadili. Watapata athabu khali bima nasu ya umalhisabu. Kwa kusahau ukwao siku ya hisabu. Wa maa khalaka na samaa wa la Hatukuumba sisi mbingu na ardhi wa mabainahu manabilu ya mkati yake. Batila kwa mchezo. Thalika zonu lathina kafaru. Hiyo ni, ni tu ya makafiri. Fawailu lillathina kafaru minanari lakina adhabu kubwa ya iliyoshadidikiya makafiri ya moto adhabu kubwa iliyoshadidikiya makafiri ya moto am naj'alul ladhina amanu wa'amilus salihati kan nusideen bali wanadhani makafiri kwamba sizo tawfanya walioamini wa wakafanya mazuri wata sawa na watu waliofanya maauhum ma makafiri am naj'alul au utafanya wacha Mungu sawa sawa makafiri maasi heewe haivyo haiwezekani kufanya sisi kitabu unaanza nao kitabu cha ni kitabu ambacho tumekteremsha ileka kwako kwa kwa Muhammad Mubarakun chenye wengi wa khairi liyadabbaru ayati ili wafuasi wako wazingatie aya zake waliyatadhakara ulul albab na waonyeke wenye akili wa habna li daud sulaiman tulim mtoto sulaiman neema laabdu jamawiyamani huyo innahu awwab hakika daud hakika sulaiman alikuwa ni mwenye kujia kwa mola wake idh uridha alayhi alashi safinatul jian Kumbuku pale sulaiman alipokuwa Jiyo wakati wa jioni mafarasi wenye kusimameo mmoja wale wazuri kabisa yani kwa tayari ya kuenda resa akasema inni ahbabtu bil khairi akachelewa kuisalla asili kutokana na kuvutiwa kwake na kukagua vikosi hiyo ya farasi kisha kaji laumu akasema hivyo mimi nimependa upenzi wa mali kwa kiasi hichi Mpaka ni ibada ya mala wangu hata tawarat bil Mpaka mtoto limejificha katika wingu katika pazia la ruduha alayya warajeshieni hao farasi kwangu patafika masahabu sokoni ana akawa anapangusa miguu mwao na shingoni mwao hapa kuwapangusa huku inasemekana kwamba aliwachinja aliwachinja akawa shingo akawakata miguu alafu akawa toa sadaka nyama zake wote Walakad fatanna Sulaiman Mwenyezi Mungu anasema tulimfanya mtihani Sulaiman wa ala kursiyi jasada tukaweka kwenye kiti chake muwili wa jini thumma anaba kisha akarejea kwa Mwenyezi Mungu nuka wake Kala alisema Sulaiman Rabb igfirli wa habli min mulkika Mola nisamehi mimi na unipe ufamile ambao la yanbaghi li ahadin min, min ba'di hataweza kupata yote baada ya mimi Inaka anta alwahab hakika wewe ndiye mwenye mkutoa fasa kharna lahu rihan nyinyi mnasema tulimdhilishia upepo Tajiribi amri uka na kwa amri yake ruhaan ulaini kabisa na raha haythu asabakum kumfikisha kisha popote anapokusudia wa shayatin kullu hadhalika shaytani wa kawawama miongoniwa mainjinia, mafundi kullu wa wengine ni wajenzi majini wajenzi wengine na na wa ya jilulu na ya lulu baharini wa akharina muqaranina na wengine asfaad wengine watovadabu kawawafungo amefungwa makorokoroni hadha atauna hivi ni vipawa veto tulimpa fannun aw msid tokaambia ne amesha auzuia dhahir hesabu wala utauji wewe wa inna lahu indana la zulfa. nizo ngonsema hakika suleiman yetu ananyongeza wa husna maab na marejeo mazuri wa abdana ayub kukumbuka habari ya mtu wetu ayub idh nada rabbahu fal yalbam langa ni mola wake akamwambia Rabbi inni masaniya shaitanu bi nusbi inni masaniya shaitanu bi wa adhabi Hakika mimi amenigusa shaitanu kwa kunetia madhara na matungu. nzinga akamwambia mtume wake Dawud ayub mtume wake ayub akamwambia uru qulubi figa kwa mguu wako hadha musbutasal baridun wa shara akapiga pakachimbuka chemchemu ya maji. Dakaambiwa haya maji ni maji ya kukoga wewe bari vile vile na yakunywa. Porque maji haya utapoa magonjwa yako yote ulikuwa nayo na yataondoka kio. Inasemekana kwamba nabi Ayub alipatwa na mtihani wa kuungia mgonjwa upele akawa na katumbuka katumbuka mwendeni mwake wote kwa muda mrefu sana kutokana na kitendo kibaya alichokifanya mkewe cha kumkaribisha mtu ambaye anaabudu asiye kwa nyumbani mwake lakini mwenyezingu kwa kwa mtume wake hayakhizisha mzalinishi alimbainishia baadae baadaye na kumpa njia ya kujiopoa na kuokokana na adhabu zake Mwenyezi anasema Subhana wa Taala wa lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu. Katika mudaule wa mtihani nabi Ayub alifiliwa na watoto wake wote, na watu wake wote wakapa na mali yake yote ikapotea. Lakini baada ya kumrejeshea uhai u, uzima alimpa tena nguvu akapata akampata nguvu za kuzaa, akapata watoto wake wote kama walio na mfano wake zaidi kama wa mithala Na mfano wao zaidi pamoja na hao kama alikuwa na watoto kumi basi alipata watoto 20 rahmatan minna wa dhikra liuli alban hiyo ni ihsani kutoka kwetu na makumbusho kwa ajili ya wenye akili kwa kuwa nabii ayubu Aliumwa muda mrefu na sababu zake kawa kuzielewa migu yake Alipojua kwamba ni kwa sababu ya kitendo hicho cha mkewe akaeka nadhiri kwamba nikipona mtampiga bakora mia. Akaeka nadhiri ya kumpiga mke wake bakora mia. Mwenyezi akamfundisha hekima ya kuondosha nadhiri hiyo bila ya kuleta madhara. Kumwambia wa biyadika biadika chukua kwa mkono wako dhogo kitita cha bakora. Parderebe umpiga nacho huyo bibi wa giti ta hicho chapo mmoja wala tahnath wala usishtuke tena na uzito wa, yami, wa nadhiri. na dhiri inna wajnahu sabira munjumwa nasema tulimpa hikima hiyo ya kujiokoa na kujigomboa kwa sababu yetu ilimkuta ni mwenye kuvumilia neema alabd mjamoi mwenye mwenye kuvumilia innahu awabu hakika yake ni mwenye kurejea kwa mola wa ibadana wakumbuke Muhammad waja wetu Ibrahim Isaac na yako ulil aid ambao walikuwa na nguvu katika kazi zao. wala basara na wa, wone wambali inna akhlasnahum bkhalisati alzikraddah sisi tuliwachagua kwa kuwapa usafi poko nyumba ya akhira wa inahum min lana akhayari na hakika ya hawa mbele yetu ni miongoni mwa waliochaguliwa walio kuwa ni akhyar waliochaguliwa waliochujwa hadha ni hunimuni wa inna lilmuttaqina la husn ma'abana na hakika wachamungu mungu makazi mazuri marejeo mazuri Jannate adinin watapata bustani ukaso qaswa milele mufattahat lahum al-abab in kwa walikwa ajili yao milango yake Mutakiina hali ya kutegemea pia ndani yake yaduuna فيها bifakihatin kaseeratun wa sharabe. watakuwa kiagezia tu ndani ya bustani hiyo aina mbalimbali za matunda na vinywaji wa ndao makasaratun tafahiratun mbele yao kwa ajili yao wa wasichana wenye wa kuzuia mato yao isipokuwa kuwatazama pombe zao herimu moja Hadha ma tuadun waambiwe haya ndiyo tulio mlialikwa mlioundaliwa leo kwa ajili ya siku hisabu inna hadha la rizquna ma lahu min faadah anasema haya ndiyo malipo yetu tunao tunawaruzuku wajawetu hizi ndizo rizuku zetu malipo yetu tulioanza yaanda ya kwa ya wapenzi wetu ma lahu min haya na mwisho malipo haya haya na maisha haya maliziki hadha hayo ni kama tulivyokushirikieni wa inna lit taghina la sharma haqiqa yashupavu watapata ma, marejeo wa mabaya makafiri munafiki maasi watarejea mahala pabaya jahannama ya yasluna watarejea kwa jahannama takungia fa baisan Ubaya, bunbayann mm, no. watandika takalaliano hilo hadha fal Hayo ni kama tulivyokuesha kuelezea na waonje adhabu hamimun wa qassab adhabu ya maji ya moto na usaha. wa akaru min shaklihi azwa'i na adhabu nyingine mfano huo huo aina kwa aina hadha fawjun muqtahimun ma'akum he ele nikum ditakaringia matone pamoja nanyi la marhaban bihim hali nafasi kwa wao watasifilizwa tu hiyo hiyo inaho msalu nar kwamba wao washakomea kuangia matoni kalu watasema bal antum la marhaban bikum wafuasi wataambiwa viongozi wao bali nyinyi ndio hamna nafasi antum qaddamtumuh lana kwa sababu nyinyi ndio mliosababisha kutanguliza sisi kutuletea adhabu hii fa biisal kwa hivyo kazi mabaya ni ene. Kalu watasema watasema watu wa, wa wafu, ma, makafiri au maasi walio khadaika wakawafuta watu wa kutofu. Wa Rabbana ay Mola man qaddama lana hadha yoyote yule aliyetuletea asesi adhabu hii Faziduhu adhaban dhaifan fi an-nar. Muongeze adhabu mara mbili ndani ya moto. Wa kalu watasema ya Rabbi mala na la narasi rijala kunna nauduhum min al khayal bunahtun wal watu ambao tulikuwa tukiwa hesabu kama ni watu amatoni nauduh tulikuwa tunauhesabu min al ashara katika watu hao wa matoni hatta khadnahum sakriya tuliwafanya yeuri tu na amzaqatan hum al absar aw ma hum hatujaona to macho yetu haujaona in dhalika al Munzugu wanasema hakika hayo ni malumbano ya haki takhasmu ahli an malumbano ya watu wa moto ni haki kabisa Kul innama ana mundhirun ma min ilahin illa wa Allah waambie Muhammad hakika mimi ni mkhofishaji tu na hakuna muungu anayestaki kuabudiwa isipokuwa Allah al-wahid al-qahar niweke munzugu za kushinda رب السماوات و الارض هو المليء بينه و الارض و من فيض وهو العزيز الغفار مشيد المسامح قول و محمد هو نبا عظيم هي خبره كبار انتم عنه محرضون امبا عني نايطا مغون ما كان ليل للملائكه اعلى سكوني انا و جميع الوتى و مبا خبره Iziahtasimuna wakati watu wengine wa mbinguni wale walipu, walipokuwa kadiliana inyuha ilaya illa annama in ana nadhiru mabin sina ujumbe ninaopokea mimi unawatumwa kwangu isipokuwa ufunua kuambiwa mimi ni mjumbe mkofeshaji wa zahiri izi kala rabbuka lilmalaika kumbukeni pale alipasamula wako Kuambia malaika inni ja'alna kalakum basharan hicho pezenguo alipomwambia malaika mimi narekana kumbe binadamu kutokana na dongo fa idha sawaituhu wa naftu fihi kumuumba na kanifanya sawa sawa nikapuliza ndani yake roho yangu fakaulahu usajidina basi promokeni kwa ajili yake kumpa heshima fasajada malaika kullum majmuun wa malaika wote Ila iblis astakbara wakana kana min al-kafirin despo koi alifanya kibri akabaki kuwa ni katika makafiri Kala, akasema iblis baada ya kujua kwamba atashalaneka baada ya kujua kwamba shetani atashalaneka akajifanya kuwa yeye ni bora moyo wangu anasema ya iblis ewe iblis ma mna'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadi kitu gani kilichokuzuia wewe kunsuudia kiumbe ndiye muombe kwa uwezo wangu au kwa mikono yangu astakbarta amkunta kuntamina alalin tumenafanya bora wewe au wewe ndiyo mkubwa kuliko mimi kala akasema sio hivyo lakini ana khairu minhu mimi ni bora kuliko yeye kwani khalakatani minari mimi niomba kutoka na moto wa khalaqtahum min kutokana dongo na moto ni bora kuliko dongo khala ka saye munyezangu kumwambia bilisi, fakhruj minhapa inna basi toka katika hizo sehemu za starehe zangu toka katika sehemu za utukufu wangu kwani wewe ni mwenye kulaanika wa inna la nakiti, wa yangu ila yaumi ad mpaka siku ya malipo kwa alakasema ibilisi Rabi fanzirni amona faanzirni pe muda ila yawm baathuna mpaka siku tukawapo kwa watu wengi wote siku tukawapo kwa watu wengi na mimi unikusanye pamoja nao wao tu moja kwa moja kala mwenzioka kumwambia a uh, pa'inna ka min al-mudariin huwa muda uliouomba utaupewa lakini sio hivi ulivyotaka ila yawm waqt al-ma'lum utapewa muda mpaka kufikia muda wa wakiti maalumu ambao utakuwa ni mwisho wako wa kuishi duniani. Kana akasema iblisihaba, sihaba. Fa na hapa na utukufu wako. La uguyannhum ajmain. Ntawapotosha hao vijumba wako. Watoto watakozalika kutokana na huyu. Ntawapotosha wote ila ibada kamina munkhlasain. Tespokoa waja wako miongoni mwao wale watakasho kara nizungase hamba falhaqu walhaqa kul ukweli wa mambo na ukweli mtasema ukweli wa mambo ni huo na ukweli wa mambo mtasema ukweli wa mambo mtasema ni wapi la amla anna jahannam mtajeza jahannam kutokana na wewe na kutokana na kaza zichako na waliofuata kwa kufuata miongoni mwa aawana adam wote qul sema muhammed waambie watu wa maka. ma as'alukum alayhi mina ajri mimi sakwambini juu ya kazi hii niofanya ujira wote wa ma ana mina mutakallifin wala mimi sioni taklifa kwa kazi hii nio ya raha hata mwenye kujikalifisha kubuni mambo ambayo si haki yangu Sio kabisa miongoni mwa watu ambao wanajikalifisha kubuni mambo ambayo haina hakika in huwa ila dhikru lil alamin Hakikuwa kisomo somo hili ninachokisoma kwenu isipokuwa ni mawanyo kutoka kwa Mola wa Kutoka kwa Mola wenu wote kwa ajili ya vimbe wako wote. Ni wone mafunzo kutoka kwa Mola wenu wa vimbe wote kwa ajili wote. Na nyini, mleka, wupanya, wupazika, kwa ya vimbe wote. Wala taalamun nabaahu baada he. Na nyinyi pa nyinyi mnalokamtakaufanya. pambazikeni mtakaufanya. Mtawjua ukweli wake baada ya muda kufika. والله سبحانه وتعالى اعل اللهم اهدنا بهداك واجنبنا من مساير رضاك ولا تولنا ولا نسعا ونعذ جانبا نخالف امرك حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه